Наталка, так я сказала уже, що все для тебе зроблю тільки, щоб не спішили з весіллям. Виборний, а нащо ще й одкладувати в довгий ящик? Адже ми не судді. Терпалиха. Да треба ж таки прибраться к весіллю, хоч рушники і є готові, так і ще до чого треба. Виборний. Або рушники були, а за прибори на весілля не турбуйтесь. Наш возний чоловік не взяв його кат на свій кошт таке будючне весілля уджигне. Що ну? Послухайте ж сюди. Сьогодні зробимо сватання, і ви подавайте рушники, а там уже омовитися собі з паном женихом і за весілля. Прощайте. Гляди ж, Наталко, не згедзайся, як старости прийдуть. Пам'ятуй, що ти обіщала матері. Прощайте, прощайте. Терполиха. Прощайте, пане виборний. Спасеть вас Бог за вашу приязнь. І йде разом з виборним. Ява Сьома. Наталка, одна, не минула мене лиха година, возний гірша реп'яха причепився, а здається, що Макогоненко до все біди привіться. Боже милосердний, що зо мною буде? Страшно й подумати, як з немилим чоловіком весь вік жити, як нелюба миловати, як осоружного любити. Куди мені діватись? Де помощі шукати, кого просити? Горе мені, добрі люди, помогіть мені, пожалійте мене. Я от всього серця жалію об дівках, які в такій біді, як я тепер. Стає на коліна, піднімає руки догори і говорить далі. «Боже, коли уже воля твоя є, щоб я була завозним, то вижене любов до Петра з мого серця, і наверни душу мою до Возного, або з цього чуда я пропаду навіки». Стає і співає. «Чого вода каламутна, чи не хвиля збила? Чого ж я смутна тепер, чи не мати била?» Мона ж мати та не била, самі сльози л'ються. Од милого людей нема, одне нелюба шлються. Прийди, милий, подивися, яку терплю муку. Ти хоч в серці, но от тебе беруть мою руку. Спіши, милий, спаси мене от лютой напасті. За нелюбом, коли буду, тому що пропасти. Дія друга. Театр показує попередню вулицю. Ява перша. Микола, один. Один собі живу на світі, як балинка на полі. Сирота, без роду, без племені, без талану і без приюту. Був у городі, шукав місто, но скрізь опізнився, – думає. «Одважусь в пекло на три дні, піду на тамань, пристану до чорноморців, хоч з мене і показний козак буде, та є же і негідніший од мене. Люблю я козаків за їх обичай». Вони коли нап'ють, то людей б'ють, а все не гуляють. Заспіває лише пісню їх, що монастир Запорожець, сторчогляд вивчив. Гомін, гомін, гомін, гомін, подибров'я, туман поля покриває, мати сина виганяє. Іди, сину, іди, сину, причать мене. Нехай тебе орда візьме, нехай тебе орда візьме. Мене мати, мене мати орда знає, в чистім полі об'їжджає. Чистим полем об'їжджає. Іди, сину, іди, сину, прощай від мене, нехай тебе ляхи возьмуть, нехай тебе ляхи возьмуть. Мене мати, мене мати ляхи знають, пивом медом напивають, пивом медом напивають. Іди, сину, іди, сину, прощай від мене, нехай тебе турчин возьме, нехай тебе турчин возьме. Мене мати, мене мати тюрчин знає, сріблом, злотом наділяє, сріблом, злотом наділяє. Іди, сину, іди, сину, прощай від мене, нехай тебе москаль возьме, нехай тебе москаль возьме. Піду, мати, москаль мене добре знає. Давно уже підмовляє, давно мене підмовляє. У москаля, у москаля добре жити. Будем татар, турків бити, будем татар, турків бити. Так я із чорноморцями буду татарю їсти, горілку пити, люльку корити і черкес бити. Тільки там треба утаїти, що я письманий. У них, кажуть, з розумом не треба висуватись. То це невелика штука. І дурним прикинутись. Ява друга. Петро та Микола. Петро виходить на сцену, не бачачи Миколи, співає. Сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, лечу до тебе, моя серденько. Ти обіщалась мене вік любити, ні з ким не знаться і всіх цураться, а для мене жити. Серденько моє, колись ми обоє любились вірно, чесно, примірно і жили в покої. Ой, як я пройду, тебе назистану, згорну я рученьки, згорну я білі, та й не жив стану. Микола в сторону. «Синець нашого села і вовсе мені незнакомий». Петро в сторону. «Яке це -се село, воно мені не в приміту». Микола підходить до Петра. «Здоров, пане брата. ти, здається, не тотешній». Петро. «Ні, пане брата. Микола. «Відкільжати».